פרק י"ח ויען בלדד השוחי ויאמר, עד אנה תסימון קנצי למילים, תבינו ואחר נדבר. מדוע נחשבנו חבהמה, נטמינו בעיניכם, טורף נפשו באפו, הלמענך תעזב ארץ ויתקצור ממקומו, גם אור הרשעים ידעך ולא ייגע שביב אישו. אור חשך באוכלו, ונרו עליו ידעך. יצרו צעדי אונו, ותשליכהו עצתו. כי שולח ברשת ברגליו, ועל שיבך יתהלך. יאחז בעקב פח, יחזק עליו צמים. טמון בארץ חבלו, ומלכודתו עלי נתיב. סביב ביעתוהו בלחות, והפיצוהו לרגליו. יהי רעב אונו, ועיד נכון לצלעו. יאכל בדי עורו, יאכל בדיו בחור מוות. ינתק מאוהלו מבטחו, ותצעידהו למלך בלעות. תשכון באוהלו מבלילו, יזורע על נבהו גופרית. מתחת שורשיו יבשו, וממעל ימל קצירו. זכרו אבד מני ארץ, ולא שם לו על פני חוץ. יעדפוהו מאור אל חושך, ומתבל ינידוהו. לא נין לו, ולא נכד בעמו, ואין שריד במגוריו. על יומו נשמו אחרונים, וקדמונים אחזו שער. אך אלה משכנות אבל, וזה מקום לא ידע אל.